Du lytter til det tomme magasin. Hej, min navn er Hannes. Og jeg har fået om alle de gode ting, der er ved at gå med barter. Der er sikkert mange af jer, der sidder derude og tænker, hvad Hva er der nu i vejen sko? Og det skal sige, at alt er i vejen sko. Sko klemmer og klemmer fusserne. De er dyre, de belaster miljøet, de begrænser vores kontakt til moderjord og vores jordforbindelse så Jeg har gået med baretager i 14 år. Jeg elsker at gå med barter hver eneste dag. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget jordforbindelse jeg har. og hvor glad jeg er. Men, Hannes, hvad så med de kolde vintermunder? Hvad gør du der? Det er bare et spørgsmål om tilvænding. Ikke også? Så kan fødderne sagtens klare det. Der er selvfølgelig nogle dage, hvor frosten den lige bider lidt ekstra, men så er kroppen så smart indrettet, at den simpelthen bare lige siger farvel til de svage tager, Dem, der ikke kan holde varmen. Ja, så mine fødder, de ser måske sådan lidt sjovt ud. Eller fødder, det er måske så meget sagt. De blodige stumbræster, der sidder for enden af mine ben med at kilde senere løs tændene bag sig som store til en drage. <t flu gelecek> de ser lidt sjove ud. Men hvis du har fået mod på at starte dit eget bærefod eventyr, så mødes vi ved Nørborg den første torsdag hver om og går en fælles tur gennem København. Og hvis du kommer for sent, og vi er gået. Så kan du bare følge skrigene og de blodige fodspor på jorden. Vi ses. Det er Tommel Magasin. Det er radio. Sh, Dreng Drenge, Der kommer Ejner. Han har lige fået fisse. Hey, hey, Ejner. Ja? Er det, er det rigtigt, du lige har fået fisse? Ja, ja det er det. Tillykke. Tilly ej, ja, tillykke, Til Tillykke, Einer. Tak, tak, tak. vi vi ses eller hvad? Hvad? Ja, ja. Pas se. Det er skulle blive meget fin af den, ikke? Hej, mit navn er Stina Fokfjæs, og jeg er reporter på tidsskriftet Odin soltegn, som er totalt neutral så rent politisk. Vi holder ikke med nogen, vi vil bare gerne have rasserenheden tilbage. Jeg står her med en af de skinhældige, frelste, selveklærede, tolerante, kommunistelskende, marxistbøsser fra Venstrefløjen, Magnus Påske. Og Magnus, du går ind for mere tolerance i samfundet, men hvor tolerant er du egentlig selv, om man må spørge? Ehm, jeg, jeg synes, jeg er meget tolerant. Okay, så du tolererer bare alt eller hvad? Nej, men det er jo heller ikke det, tolerance er. Altså, det er ikke, at... Så hvis jeg nu siger, at jeg også stiller op for et parti, der vil genrejse Birkenau-koncentrationslejen, men dengang bare i Randers, og der vil vi så koge din kommunistvenner i en stor menneskeovn, hvad siger du så, hvad? Altså, det er jo selvfølgelig ikke tolerant over. Ha! Ah, der fik jeg dig du! Hvad? Lige i fælden gik du! Så er du ikke tolerant, jo! Hvor tolerant er man så lige, hva? hva? Hvor tolerant er man så? Altså, det er jo ikke... Hva? Det er jo ikke tolerance at være ligeglad med udrydelsen af politiske modstandere. Ah! Hold kæft, mand! Ah, så går man der og tror, man er tolerant. Men når jeg så siger, at jeg kunne tænke mig at bage alle jøder ind i et stort menneskepølsehår, så er man pludselig ikke så tolerant længere. Ah, Nej, men Stina er Det er jo heller ikke, sådan tolerance fungerer. Ah, jeg beder, mand. Okay. Men altså, så fik vi da i hvert fald konkluderet, at jeg er da i hvert fald mindst lige så tolerant som dig i hvert fald. Nej, det konkluderede vi ikke. Ah, Nej, det gjorde vi da i hvert fald. Jeg er faktisk mere tolerant end dig. Hvordan det? Jeg tolererer. Alle slags mennesker, bare de har hvidt ud, taler dansk, spiser svin, hedder dansk navn, man kan støve til, og stemmer langt til højre fra midten. Men de er jo ikke særligt tolerant. Hvad er dig selv, var, med dig selv? var, var, var. Okay, så lad os lave et eksperiment så. Ja, okay. Okay, okay. Æh, prøv lige efter en gang. Mm. Du har giftet dig med mig. Ja. Og efter 14 dage, så fortæller jeg dig, at jeg går ind for, at man samler alle muslimer sammen og hælder konebly ud op dem og laver dem til menneskeblyanter. Og alle nære skal have kederne tilbage, så vi kan få noget for hånden, og det skal koste ingenting. Men så vil jeg øh, blive skilt fra dig igen med det samme. Ah, okay! Ah, ah. Du kan slet ikke høre det selv, jo! Hold kæft, mand! Øj, øh, hvor tolerant jeg var så lige engang, hva'? Hold kæft, så står man lige der. Så er man lige den tolerante, Magnus Påske, så gider jeg det ikke engang være kifte. Men en nynazist, mand! Så er der nok grænser for tolerancen på Vesterfløjen, hva'? Ha -ha! Ha -ha! Kachaman, kachaman. Det, er jo sådan, det er jo sådan, at tolerance fungerer. Altså, hvis der ikke er en grænse, så bliver det jo bare til apati. Hvis tolerance skal fungere, så må man jo sige, op oh, fra over for intolerance. Men det er ikke det samme. Ah, oh, kæft, Stalin. Hvad så, hvis jeg tog en pistol frem og bare sagde, hey, jeg myrder alle dine familievedlemmer, hvis du ikke giver mig 100 kroner? Ah, så vil jeg jo melde dig til politiet. Ah, men altså, så er du på ingen måde tolerant, jo. <laughs> Hold kæft, man Er du ikke selv kan se det, din fucking kommunist-bøsse, mand? Uh, se mig! Jeg er Magnus Påske, og jeg er super-tolerant! Bare ikke over for nazister og rovmordere! Lol, mand! En kæmpe hyggelig, du er, din fucking idiot! Stina, jeg, jeg er ked af, at dit liv har gjort dig til den, du er, men jeg er nødt til at gå nu. Jeg skal ned og hjælpe nogle specialkæsseliver med lektier. Ja, se! Se! Se, så må der ikke engang være, være plads til spadserbørn, der ikke kan læse, hva? Straks skal de laves om af Magnus Påske, ikke? Magnus, vi to, vi er jo helt enige Du hjælper spastikere med lektierne, og jeg vil aflive dem alle sammen, så de ikke forurener vores gener. Vi er ens, Magnus Påske! Ha, <laughs> ah, vi er ens, mand! Det er vi ikke. Farvel, Stina. Åh, Magnus, du bliver så ensam på den der måde. Din intolerante majsvin! Hej Hitler, mand! Det Tomme Magasin præsenterer den ærlige jobsamtale i mediebranchen, Nå, Johnny, du har et langt flot CV, du er journalistuddannet, du har flere års erfaring i branchen, du har en femårsplan, og du beskriver dig selv som agil og omstillingsparat. Okay, men altså, hvis vi lige lægger alt det her til siddet så jeg kan møde mennesket bag papirerne. Øh, Johnny, hvis du får jobbet, hvad vil du så? Jamen, øh, jeg vil lave så lidt som muligt, jeg vil stjæle andre folks idéer og lade som om det er mine, og så vil jeg rigtig gerne rave en masse kællinger lige i fisen. Jolly! nu kan du starte? Det tomme magasin. Hej, min navn det er Lars. Jeg har jo altid været sådan lidt af en go-getter. Jeg er ikke sådan en, der holder mig tilbage. Jeg ser en mulighed, og så griber jeg den. Eller det gør jeg så ikke, fordi jeg mistede begge mine arme her i foråret, da jeg skulle ind til byen for at købe nogle bolsjer. Jeg tog metroen, men når simpelthen ikke lige at komme helt ind, før døren lukker og tog at sted så... Ja, yeah, jeg tog til Kongens nye og mine arm, de blev så ligesom på Flintholm. Sådan er det. Men øh, jeg skulle altså altid have haft det sådan, at det skal sgu ikke holde mig tilbage. Altså. Så nu er jeg taget op på toppen af Rundtårn for at lave et godt, gammeldags jump. Og der vil nogen sige, at jeg mangler arm til at udløse fældsskærmen, og Rundtornen slet ikke højt nok til et jump. Men altså, der tænker jeg sgu, at jeg, skulle, uh, jeg finder en løsning på vej ned. Vi ses, børnene! Og velkommen til dagens udgave af kunstkvidsen. Kvidsen, der ledes af mig, Brian Kasteskjold og i dag har vi ingen ringere i studiet end Lolita Trollepus Jensen. Velkommen til, Lolita. Mange tak, mange tak. Lolita, du er jo du er Danmarks mest veluddannede kunstekspert, og i dag der skal vi kvisse i de store malere. Det kommer til at fungere på den måde, at jeg viser dig et billede. Og så gætter du på, hvem der har malet det. Og hvis du får tre rigtige ud af fem spørgsmål, så vinder du en lille en, præmie. En lille, lille præmie. Præm, præm, præm. præm. Er du frisk på det? Lille præmie. Ja, ja altså, det var jo det, vi aftalte i telefonen for en uges så siden. Ja, ja, det er stadig frisk på. Du, du fjørte den bare af. Okay, okay. Jamen, øh, så kommer det første billede her. Det er af en kvinde, ja. øh, kan vi se. Og øh, det er lidt svært at se, om hun er glad eller... Trist eller sådan lidt. Mm. Lidt damesur. Uh, hun ser så lidt mellem for noget ud, sådan lidt. Ja, yeah. yeah, yes, men altså, den er jo super nem jo. Det tror jeg, alle mennesker i verden kan svare på. Det er øh, Leonardo da Vinci, der har med det. Desværre. hvad mm. Det er en mand. Uh, jeg har ikke lige set billedet før, men jeg kan lige prøve at se, hvad der står ved den med. Det er Leon. Åh, oh, det kan jeg ikke se. da Vinci! Da Leon... Leon Ardo... Nej, Lea... Lea... Donovici, jeg kan ikke, Det er noget i den stil. Leonardo da Vinci? Nej, Leon Ardo siger til dig. Det var desværre forkert. Det er ikke Leonardo uh, da Vinci. Det står der i hvert fald. Det er det, jeg kan se heroppe. Øh, uh, skal vi tage den næste spørgsmål? Okay. Hvem? Ja, øhm, godt. Her kommer endnu et billede. Det er et billede øh, af nogle solsikker i en krukke. Hvem ja. har malet det? Jamen, det er nu så også nemlig. Det er Vincent van Gogh. <coughs> Desværre. Ej, hør lige engang, det er Vincent van Gogh, Aarh. der har maleret det maleri. Jeg ved det ret øh, meget, jeg ved jeg har ret, for jeg har skrevet en hel afhandling om det er lige præcis det maleri, det Så det er 100% det. Desværre. Øh, navnet leder efter, det er... Åh, oh, det er inden desværre igen, kan jeg se. Nu skal jeg lige... Okay, vin. Ah, vin. Uh. Vin til vin. Vincent... Fagokk! Nej. Fagokk! Fa-gokk! Ja, noget af den stil. Nej, måske det er, meget hvad fanden, er det svært at se. Det er meget svært at se, hvad det hedder, men det er i hvert fald ikke Vincent van Gogh. Det er ikke det den hedder. Det er noget med vin. Hvad fanden? Vis. Vin. Van Gogh. Vin, vin, Vincent van Gogh. Nej, det tror jeg ikke der. Undskyld mig, hvad fanden i helvede? Nej, nu, nu, nu, nu, nu, nu tager vi lige det næste spørgsmål, fordi det, nu er kvisten. Du skal ikke blive sur, ja. det er nemlig nu kvisten bliver rigtig rigtig spændende. Eh, uh, hvis du ikke svarer på det næste spørgsmål, så, så kan du ikke nå at vinde. Og så tager du. Uh, og det følger der også en vis eh uh, straf uh, med i det her program. Hva? Hva? Men jeg har... Hvad er straffen? Jamen det er, at man bliver sprøjtet til med den billigste maling, de sælger i bilkø. Nej, det gider jeg en grim, ikke. Grim blå maling. Ej, det gider jeg ikke. Jamen det er bare ærveligt. Det øh, er det, det der måske kommer til at ske. Øh, og så skal du faktisk endelig bare begynde at svare rigtigt hvis Jamen, du det vil. Jamen det gør jeg jo også. Altså, det er jo bare dig der ikke kan udtale. Jeg de kan det kunstpersonligt navne. Jeg kigger for at navnet er, er stavet svært. Og det, det du er... siger, og det du siger, ikke giver mening for os til de der læser. Ej, men... øhm, og det ikke, Altså nu, nu, nu, nu, nu tager du det roligt, Tager vi det næste spørgsmål det, det, og så lader du være med at man en dårlig taber, ikke? Okay. <coughs> Nå. Det her er ikke, øh, faktisk ikke kun et maleri. Øh, det, du skal se nu, det er faktisk også øh, udsmykningen i en øh, meget berømt kirke. Kan du se, det er? Ja, det kan jeg godt. Det er, Adam, er, det så? Det er Adams skabelse, med, som prøver loftet i de 16. kapel. Men, og det er et kunstværk af Michelangelo. Og hvis du trykker... forkert på knappen nu, hvis det du trykker... Desværre... Det var forkert igen, Luli. Så Det rigtige svar er... Uh mm. The Mike Mike uh Mike Mike moi ej. det er svært i hvert fald. Det er ikke det i hvert fald, det er det ikke. Ja, det er det er, Ej, det, Michel, er, det, din, det, er det din og det er, hvorfor, hvorfor har du en kunstquiz, når du ikke kan udtale navnene på nogen kunstnere, nogen som helst? Hvorfor er du med en quiz, du er sådan en dårlig taber. Jeg tror aldrig jeg har så en dårlig taber i studiet før. Ej, jeg mener jo har ikke tabt jo. Juhu! Og jeg skal med ikke have maling på mig. I kan kræ... I ikke du. Du skal fordele. Du skal. Du også godt kan Hjørget se det sjov i det bagefter. Nå, Det var alt vi nåede denne omgang i kunstquizen, Vi vender tilbage næste mandag. Og så håber jeg, at vi har en gæst i shootet, der bare ved et eller andet. Tak, mand. Om kunst. Jeg har lige en lille bæltsad på. Det er helt ædlagt nu, jo, Og så langt jeg skal over for der er plastisk farve i mine arer. Min hals nævnt til tøkker. Hold Hold med. Du lytter til Nattevagt. Johnny, det, det er mig, der elsker brætspil. Det er mig, der altid sidder der under bispe i den der lille podcast, hvor der står brætspilscafé på Tonnies brætspilscafé. Det er inde i en podcast. den er våd, det lugter lidt af piss. men jeg sidder der hver dag, og så spiller jeg Metador, Monopoly og... Øh med at tage Nogle gange spiller jeg også lue med mig selv og sådan noget, men altså, du kan bare komme forbi og være med til at spille brætspil, hvis du står lige til det. Du kan også komme forbi og få noget pik, hvis du står lige til det. er vil være nogle kødssygt om. Jeg har lidt af det hele, men altså, det er vigtigt, sådan set bare, at, at du kan lide brætspil og mandelugt. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.